Монотонність порушувана надміром, хаосом, мішаниною, притлумленим вуличним галасом, далеким клекотом строкатої юрби, шелестом дорогих тканин, шепотом донощиків, ударами чаушів, сміхом повій, стогоном невільничих ринків, любовних зітхань, чавканням псів і людей, віршами Корану. У Стамбулі все примарливе. Крім самого Стамбула, гідре й молох, рай і пекло, місце тортур і розкоші. Як затримати час життя? На цим б'ються всі, від султана до жебрака, а знається тільки сам Стамбул. Мехмед Фатіх завоював це місто, але чи ж не заволодів ним до глибини? І хто заволодіє, і оволодіє. Сулейман годинами простоював у восьмигранній усипальниці Фатіха. Мовчки чекав відповіді на те, що країло йому серце, чим не міг поділитися ні з ким із живих. Приходив до мертвого. Гробниця підвищена в широкій своїй частині, так ніби Фатіх мав отут звестися, вкрита білим кашеміром. Зверху невеликий килим і зелена шаль, барва османів. У головах великі грубі лойові свічі в ставниках із ляпіс Лазурі, камені єгипетських фараонів. Тюрбан, ніби перевернутий келих, висить угорі. На килимі кольору полуниці ходжа вдень і вночі читає Коран. Скажи він Аллах єдиний, Аллах Вічний, Не родив і не був народжений, і не був йому рівний жоден. Десять, сто, тисячу разів ту саму суру очищення віри читає Ходжа і так само повторює за ним слова книги Султан, поки знудьгований Ібрагім, терпляче стоячи поряд розв'язує нелегке завдання. Чи може людина, без кінця повторюючи ті самі слова, про щось думати? Взагалі, чи може виконувати своє призначення на землі, мислити? Підносячись над світом, живим і неживим, коли й не дорівнюючись Богові, то принаймні наближаючись до нього. До мечеті Фатіха Сулейман їздив і восени, і взимку, і повесні. Мабуть, щоразу наближаючись до Фатіха і повертаючись звідти, бачив височезну порфірову колону кистащі що самотньо стояли неподалік від мечеті, але жодного разу не звернув на неї уваги, як не звертав видимої уваги на все, що траплялося йому на шляху. Чимало колон у Стамбулі, яких не загорнуло османство у своїй священні будівлі, і тепер ці камені нечестивих стриміли повсюди. І оба біч дороги, якою їздив султан на Окмейдан. Білі мармурові колони, що нічого не підтримували. І колони імператора Константина, звана Чемберлітаж камінь з обручами, бо обкована була залізними обручами після того, як блискавкою відбито горішню її частину і як обпалило її пожежею у час повстання Нікі. Ігоцька колона під мурами гарему, витисана із суцільного гранітного блока, колись на ній нібито стояла статуя засновника міста Бізаса. І зміїна колона, Три переплетені бронзові змії, що тримали колись на собі золоту чашу, чотири ступні в поперечнику, і вже втратили її, бо все суєта і тимчасовість. Пурпурна, мов скипіла кров, колона кисташі, мала колись на собі статую дівоцтва грецьку богиню Афродіту. Володіла чарівною здатністю вказувати в найбільшому натовпі на дівчат, які втратили цноту. Афродіта клала на них свою тінь, і ті не могли ні випручатися, ні втекти. Так була викрита невістка імператора Юстина, за що натовп розшарпав її колопідніжжя цієї ж колони. Ці дурні байки не затримувалися у Сулеймановій голові, може тому і проїздив безліч разів повз колону цілком байдуже помітив її тільки того дня, коли вже мав у душі точно визначений намір вести Стамбула величезне, ще султаном Селімом зготовлене,